Розділ 9. 1. На стіні тісного квадратного приміщення, що служило кабінетом інспектора Вірджону Лейдекеру, висів дешевий плакат. Колись він зображував слоника Дамбо з величезними вухами. Тепер же голову Дамбо закривала збільшена фотографія, з якою дивилася Сьюзен Дей. Роти під боріддя були акуратно вирізані, щоб помітно було хобот слона. — Прекрасно, — іронічно зауважив Ральф. Лейдекер розсміявся. — Політично не дуже правильно. Як ви гадаєте? — М'яко сказано, — відповів Ральф, міркуючи, що б зробила із таким плакатом Керолайн. Як очинила б вона в цьому випадку? — Була без чверті друга пополудні, понеділок видався холодним. Ральф і Лейдекер щойно прийшли з будинку окружного суду, де Ральф зробив заяву з приводу вчорашнього інциденту із Чарлі Пікерінгом. Питання Ральфові задавав помічник окружного прокурора, і це мало такий вигляд, начебто бритва знадобиться йому не раніше, ніж за рік-два. Лейдекер дотримав одну свою обіцянку. Він склав Ральфові компанію, мовчки просидівши в кутку кабінету помічника окружного прокурора. Але друга його обіцянка – почастувати Ральфа кавою – виявилася радше стилістичним прийомом – жахливим на вигляд варувам з автомата, установленого в кутку захаращеної кімнати чергових на другому поверсі. Ральф зробив обережний ковток і підбадьорився, зрозумівши, що смак цього піла не набагато кращий, ніж його вигляд. Цукор вершки? запитав Лейдекер. «Чи пістолет?» Ральф посміхнувся і похитав головою – «Чудово! Хоча навряд чи можна покладатися на мій смак. Минулого літа я перейшов на дві чашечки в день, і тепер мені видається смачною будь-яка кава. Те саме в мене і з сигаретами. Що менше я курю, то кращими вони мені здаються. Заборонений плід солодкий». Лейдекарді дістав із кишені коробочкою з зубочистками, виняв одну і з губами. Потім, поставивши свою чашку із кавою на процесор комп'ютера, підійшов до плаката з Дамбо і заходився витягувати кнопки. «Не варто робити цього заради мене», – мовив Ральф. «Це ж ваш кабінет. Помиляєтеся». Лейдикер відклеїв акуратно вирізану фотографію з Юзен плаката і, зім'явши її, викинув у кошик. Потім заходився згортати і сам плакат. «Справді?» Тоді чому на дверях табличка із вашим іменем? Ім'я моє, але кабінет належить вам і вашим колегам, платникам податків, Ральфа, а також будь якому репортерові, що придибає сюди із камерою, і якщо плакат потрапить у програму теленовин, мені буде непереливки. «Я забув його зняти ще в п'ятницю ввечері, а був відсутній я майже весь вікенд. Дуже рідкісний випадок у моїй практиці, мушу зазначити. Я зрозумів, що не ви повісили його». Ральф прибрав якісь папери зі стільця і присів. «Звичайно ж не я. Невідомі доброзичливці влаштували для мене щось на кшталт вечірки в п'ятницю. Повний набір із пирогом, морозивом і сюрпризом». Лейдекер, порившись у столі, знайшов гумку, надів її на скручений плакат і весело, підморгнувши Ральфові, кинув трубочку у кошик. Мені презентували набір трусиків з вирізаною промеженою, балончик для вагінальних спринцювань із ароматом полуниці, добірку антиабортної літератури, яку випускають друзі життя. До неї входить і книжка коміксів під назвою «Небажана вагітність Дезі». І цей плакат. «Сподіваюся, вечірку влаштували не на честь вашого дня народження?» «Ні!» Лейдекер, зітхнувши, хруснув кісточками пальців. «Так хлопці відзначали доручення мені особливої справи!» Ральф бачив слабкі спалахи блакитної аури навколо голови й плечей Лейдекера, але зараз він не намагався розшифрувати їхні значення. «Справи, пов'язаної з приїздом Сьюзендей. Ви повинні охороняти її під час прибування в місті? Пряме влучання. Звичайно, поліція штату теж буде поруч, але в подібних ситуаціях вони занадто багато уваги змушені приділяти контролю за вуличним рухом. Приїдуть і представники ФБР, але вони в основному займаються тим, що валандаються всюди, фотографують і пред'являють одне одному секретні значки. Але ж у цієї пані мусять бути і свої охоронці. Хіба не так? Так, але мені невідома ні їхня кількість, ні якість. Сьогодні я розмовляв із їхнім представником. Він справив на мене приємне враження. Але до п'ятниці ми повинні організувати і власну охорону. Згідно з наказом, нас мусить бути п'ятеро. Я плюс четверо добровольців. Нашою метою є... Секундочку, вам це сподобається. Лейдикар, порившись у паперах на столі, знайшов потрібний листок і прочитав. «Зберігати посилену присутність і високий ступінь видимості». Він поклав папір на стіл і посміхнувся Ральфу, однак посмішка вийшла далеко невеселою. «Інакше кажучи», – виснив Лейдекар, «якщо хтось зважиться застрелити цю заразу або влаштувати її кислотний душ, нам буде потрібна Лізет Бенсон або інший репортер, щоб принаймні зафіксувати факт того, що ми були поблизу». «Як ви можете так недолюблювати людину, якої навіть не бачили?» «Я не просто недолюблюю її, Ральфе. Я ненавиджу її». Послухайте, я католик. Моя люба матінка була католичкою. Мої діти, якщо вони в мене будуть, стануть служками в соборі святого Йосипа. Чудово. Бути католиком просто чудово. Зараз дозволяється їсти м'ясо навіть у страсну п'ятницю. Але якщо ви вважаєте, що бути католиком автоматично означає бути противником абортів, то глибоко помиляєтеся. Бачте, я католик, якому доводиться допитувати людей, які б'ють своїх дітей або спускають їх зі сходів після веселенької нічки, утопленої в ірландському віскі. Лейдекар, розтебнувши комір сорочки, дістав золотий медальйон і показав його Ральфові. «Марія, мати Ісуса, я ношу його з тринадцяти років. П'ять років тому я заарештував чоловіка з точнісінько таким же медальйоном. Він щойно перед тим зварив заживо свого дворічного пасенка. Я розповідаю вам чисту правду. Той тип поставив величезну каструлю з водою на газ, а коли та закипіла, схопив хлопча за щиколотки і опустив у каструлю немов рака. Чому?» Тому що малий мочився в ліжечку. Так він нам пояснив. Я бачив тіло, і я вам скажу, що у порівнянні з цим фотографії, які так люблять показувати засланці з друзів життя, не більше, ніж дитячий лепет. Голос Лейди Карел затримтів, видаючи внутрішнє напруження. Але найбільше мене вразило те, як цей тип плакав, як він, тримаючись за медальйони зображенням святої Діви Марії, говорив, що йому необхідно висповідатися. Мене захоплюють католика Ральфа, але я твердо переконаний, що не може священник стати справжнім батьком для своєї пастви, якщо він позбавлений права бути батьком власної дитини. Добре. Ральф. Але що ви маєте проти Сьюзендей? Вона розворушила це чортове осине гніздо, закричав Лейдекер. Вона приїжджає в моє місто, і я зобов'язаний захищати її. Чудово. У мене є надійні хлопці, і якщо нам пощастить, ми випровадимо її з міста з головою, яка й далі сидітиме на плечах, і грудьми, що стерчатимуть потрібний бік. Але як же щодо попередніх подій? І того, що відбудеться після її від'їзду? Гадайте, її це цікавить? Невже ви думаєте, що людей, які курують Центру допомоги жінкам, хвилюють побічні ефекти? Не знаю... «Захисники Центру не менш схильні до насильства, ніж друзі життя. Чи знаєте ви, з чого все почалося?» Ральф порився в пам'яті, пригадуючи свою першу розмову про С'юзен Дей з Гемом Дейвенпортом. Йому майже вдалося вловити суть, але вона одразу вислизнула. Безсоння знову перемогло. Він заперечно похитав головою. «Поділ території!» – пояснив Лейдикар і обурено розриготався. Усе той же простий, старий як світ припис про поділ території. Чудово звучить. На початку цього літа двоє найбільш консервативно налаштованих членів міської ради, Джордж Тенді та Еме Вітон, подали прохання до Комітету із захисту прав території з вимогою переглянути межі ділянки, на якій розташований центр. Ідея така – з уведенням нових меж одержати можливість стерти це місце з лиця землі. Сумніваюся, що я формулюю правильно, але суть ви вловили. Звичайно. Отож, тому, назвемо їх друзі вибору, запросили сьюзендей приїхати в Дері і виступити з промовою, яка залучила б їм ще більше людей, готових стати до боротьби з друзями життя. Єдина проблема полягає в тому, що супротивники абортів не мали жодного відношення до перерозподілу території номер 7, і людям із Центру допомоги жінкам відомо про це. Чорт забирай, одна з їхніх директрис Джун Голідей, член міської ради. Вона і ця сука Вітон мало не плюють одна одній в обличчя, стикаючись у коридорі муніципалітету». Перерозподіл території номер 7 від самого початку був замком на Піску, тому що центр допомоги жінкам технічно є лікарнею, як і міська лікарня Дері розташована по сусідству. Якщо змінити територіальні закони з тим, щоб оголосити діяльність центру нелегальною, виходить, що те саме станеться і з однією з трьох лікарень округу Дері, третього за величиною округу штату Мен. Отже, цього ніколи не сталося б. Але це й не важливо, тому що від самого початку проблема полягала в іншому. В основі всього – капосність і бажання зробити щось на зло супротивникові. А для більшості прихильників вибору, один із моїх колег називає їх китоподібними людьми, справа полягає ще й у власній правоті. Правота? Не розумію. Їм недостатньо того, щоб жінка, не криючись, могла прийти туди будь-коли і позбутися зайвої проблеми у вигляді маленької рибки, що росте в ній. Прихильники вибору воліють, щоб в суперечці їхнє було зверху. У глибині душі вони хочуть, щоб такі, як Ден Далтон, визнали їхню правоту. А цього ніколи не станеться. Скоріше, араби та ізраїльтяни визнають, що були неправі і покинуть зброю. Я визнаю право жінки на аборт, якщо в цьому справді виникає необхідність. Але мене нудить відставлення до цього прихильників вибору. Наскільки я розбираюся в житті, по суті вони нові пуритани, які вважають, що людина, яка думає не так, як вони, обов'язково потрапить у пекло. Ось лише в їхній уяві це місце, де по радіо транслюють тільки народну музику, а годують винятково смаженими курми. Та й гострі ж ви на язик. Спробуйте посидіти на пороховій бочці три місяці, тоді побачимо, що будете відчувати ви. Скажіть мені лише одне, як по-вашому, штрикнув би вас ножем пікерінг, якби в справі не був замішаний центр допомоги жінкам, друзі життя і с'юзен, не чіпайте мою священну корову Дей? Ральф зробив вигляд, що уважно обмірковує питання. Насправді ж він розглядав ауру Джона Лейдекера. Вона була здорових, блакитних кольорів. Але по краях миготіли і швидко зникали зеленуваті іскорки. Саме вони й зацікавили Ральфа. Здається, він знав, що це означає. Нарешті він мовив. «Ні, думаю, ні. І я такої ж думки. Ви були поранені у війні, результат якої вже давно відомий, Ральфе. І ви далеко не остання жертва». Але якщо ви підете до китоподібних або до Сьюзендей, розстебнете сорочку, покажете пов'язку і скажете частково в цьому й ваша провина. Вони піднімуть руки і заперечать. О, ні, що ви, нам дуже жаль, що ви постраждали, Ральфа. Але ми проти насильства, і це не наша провина. Однак нам необхідно, щоб центр продовжував працювати. Нам потрібні чоловіки і жінки на барикадах. І якщо для цього буде потрібно трохи пролитої крові, нехай буде так. Але справа абсолютно не в центрі. Саме це і обурює мене найбільше. Справа в абортах. Та ніж, право на аборти нічого не загрожує в штаті Мен, та й у Дері теж, що б там не говорила Сьюзен Дей. Справа в тому, хто правий. Як би я хотів, щоб усі вони проспівали ми, чемпіони, і напилися до чортиків. Ральф розсміявся, закинувши голову. Лейдекер розсміявся разом із ним. Звичайно, вони доболоми, знизавши плечима, закінчив він. Але вони наші дуболоми. Вам здається, що я жартую? Ні. Центр допомоги, друзі життя, вартові тіла, наша справа – усі вони наші ослячі сраки. І я слово честі не проти того, щоб доглядати за своїми. Саме тому я і вибрав свою роботу. Саме тому я і залишаюся тут. І ви вже даруйте мені, що я божеволію від думки, що мені доведеться охороняти якусь довгоногу Міс з Нью-Йорку, яка хоче прилетіти сюди, виголосити провокаційну промову, а потім змитися, прихопивши з собою кілька публікацій власних інтерв'ю і достатньо матеріалу для чергового розділу нової книги. Нам в обличчя вона буде говорити, яке ми прекрасне плем'я травоїдних. А повернувшись у розкішні апартаменти на паркавеню, розповість своїм друзям про те, що їй ніяк не вдається змити лайно наших паперових фабрик з її чудового волосся. Вона ж жінка, і якщо нам пощастить, то все заспокоїться, ніхто не загине ніхто не постраждає. Ральф уже не сумнівався в значенні цих зеленуватих іскорок. Але ви налякані. Запитав він. Лейдикер здивовано глянув на нього. «Дуже помітно». «Трохи», – відповів Ральф і подумав. «Тільки по твоїй аурі, Джоне. Тільки по аурі». «Так, я наляканий. На особистому рівні я боюся провалити завдання, яке нічим не компенсувати, якщо справи підуть погано. На професійному рівні я боюся, що знаю, щось станеться під час мого чергування». На громадському рівні я просто тримчу від усвідомлення того, що може статися, якщо виникне конфронтація і Джина випустять із пляшки. Ще кави, Ральфе? Ні, дякую. До того ж мені час іти. А що буде з Пікерінгом? Насправді його не дуже цікавила доля Чарлі Пікерінга. Але Товстун-поліцейський цілком може насторожитися, якщо в першу чергу Ральф запитає про Мейлочера, а не про Пікеринга. Йому це видасться навіть підозрілим. Стів Андерсон, помічник окружного прокурора, який розмовляв із вами, і призначений судом адвокат Пікеринга, гарують зараз, мов, коняки. Адвокат Пікерінга стверджує, що зуміє домогтися для свого клієнта. До речі, думка про те, що Чарлі Пікерінг може бути чимсь клієнтом, просто не вкладається у мене в голові. Зуміє домогтися обвинувачення в нападі другого ступеня тяжкості. Андерсон натомість буде стверджувати, що Пікерінга час добряче провчити і сховати якомога надійніше. І висуне обвинувачення у спробі вбивства. «Адвокат Пікерінга зробить вигляд, що він шокований, і завтра вашого приятеля звинуватять у нападі першого ступеня із застосуванням холодної зброї. У результаті справу винесуть на розгляд суду. Потім, можливо, в грудні, та радше наступного року вас викличуть як головного свідка». «А як щодо застави?» «Можливо, заставу визначать у розмірі 40 тисяч доларів». Можна внести 10% в готівку, якщо під іншу частину є гарантії. Але в Чарлі Пікерінга немає будинку, машини, навіть годинника фірми Таймекс. У підсумку він може опинитися в Джуніпер Гілл, але ціль гри інша. Цього разу ми хочемо надовго забрати його з вулиці. А стосовно таких людей, як Чарлі, саме це стає метою. Чи є шанс, що друзі життя внесуть за нього заставу? Немає. Останній тиждень я дібно багато часу проводив із Чарлі, вони удвох попивали каву в Бейчалшоп. Уявляю, як Ед викладав йому таємницю центуріонів і царя діамантів. Ед називає його Кривавим царем. Та як завгодно. Лейдикер махнув рукою. Але я уявляю, як він пояснював йому, що ви права рука диявола, і що тільки така кмітлива, хоробра і рішуча людина, як Чарлі Пікерінг, може прибрати вас із дороги. Ви уявляєте його такою собі комп'ютерною програмою, сказав Ральф. Він згадав Еда Діпно, який грав із ним у шахи незадовго до хвороби Керолайн. Той Ед був інтелігентною, з умінням красиво викладати свої думки цивілізованою людиною з величезним запасом доброти. Ральф дотепер не міг зіставити того Еда з нинішнім, але ж сутність Еда відкрилася йому вперше ще в липні 1992 року. Сьогоднішній Ед змушував думати про себе як про бійцівського півня. «Не просто комп'ютерною програмою, а небезпечною комп'ютерною програмою», – наголосив Лейдекер. «Для нього Чарлі всього лише знаряддя, подоба ножа, яким чистять яблуко. Якщо в такого ножа відскакує лезо, ніхто не біжить до точильника, щоб замінити його на нове. До чого така турбота? Ніж просто викидають у сміттєвий бак, а натомість купують новий. Саме так і поводяться хлопці типу Еда Діпно з хлопцями типу Чарлі Пікерінга». «А тому, що Ед і є друзі життя, принаймні зараз, не думаю, що є причини хвилюватися щодо звільнення Чарлі під заставу. За кілька днів він буде цілковито самотній». «Зрозуміло», – мовив Ральф. «Його трохи стривожило те співчуття до пікерінга. Я хочу подякувати вам за те, що моє ім'я не потрапило в газети, якщо ви мали до цього відношення». Дері Ньюз у колонці поліцейської хроніки помістило коротеньку замітку про інцидент, повідомивши тільки, що Чарльз Г. Пікерінг був заарештований за зброєний напад у приміщенні публічної бібліотеки. «Іноді ми просимо їх про послугу, іноді вони звертаються до нас із проханням», – сказав Лейдекар, підводячись. І «Якби недоумки з друзів життя і педанти з друзів центру зрозуміли це, працювати стало б набагато легше». Ральф витяг скручений плакат зі слоником Дамбо з кошика для сміття і запитав. «Можна мені забрати плакат? Я знаю одне маля, якому сподобається слоник». Лейдекер розвів руками. «Ви мій гість, вважайте це маленьким призом за хорошу поведінку. Тільки не просіть у мене дамських трусиків з вирізаною промеженою». Ральф розсміявся. «О, я не збираюся зазіхати на вашу власність». А якщо серйозно, я вдячний, що ви прийшли, Ральф. Спасибі. Мені було неважко. Потягнувшись через стіл, Ральф потиснув руку лейдикару і рушив до дверей. Він почувався до абсурдності нерозумно, немов був лейтенантом Коломбо з телесеріалу. Усе, що йому було потрібно, це старий теплий плащ. Уже взявшись за дверну ручку, він повернувся. Можна запитати вас про щось абсолютно не пов'язане з Чарлі Пікерінгом. Звичайно. Сьогодні вранці я почув у червоному яблуці, що міс Лочер, моя сусідка, вночі померла. У цій події немає нічого дивного. У неї була емфізема легенів. Але між тротуаром і доріжкою до її будинку натягнуто поліцейські загороджувальні стрічки і на дверях табличка, де написано, що будинок опечатаний поліцією Дері. Вам щонебудь про це відомо?» Лейдекер так довго і пильно дивився на Ральфа, що тому стало не по собі. Але тільки не через ауру. У ній не було нічого, що вказувало б на підозрілість. Господи, Ральфе, чи не здається тобі, що ти занадто серйозно сприймаєш подібні речі? Що ж, може, й так, принаймні він був радий, що зеленуваті спалахи не відновили своє мерехтіння по краях аури Лейдекера. Чому ви на мене так дивитеся? запитав Ральф. Якщо я сказав або зробив щось не так, вибачте? Зовсім ні, заспокоїв його Лейдикер. Однак у цій справі є якась таємничість, навіть надприродність. Якщо я вам розповім, чи зможете ви тримати язика за зубами? Не сумнівайтеся. Мене щиро турбує ваш сусід. Коли вимовляють слово «розсудливість», я ніколи не асоціюю його з професором. Ральф від душі розсміявся. Хе. Я не скажу йому анічогісінько, слово честі, але цікаво, що ви згадали саме про нього. Колись давно бід учився в одному класі з місіс Лочер. Не можу собі навіть уявити, що професор колись бігав підтюпцем, сказав Лейдикер. А ви? Приблизно, відповів Ральф, але уявний образ вийшов доволі своєрідним. Білл Макговерно, у якому одночасно було щось і від маленького лорда Фонтлероя, і від Тома Сойера у бриджах, в Білих Гольфіках, і панами. Ми не впевнені в тому, що саме сталося з Місіс Лочер, сказав Лейдекер. Ми знаємо тільки, що близько третьої ночі служба 911 отримала анонімний дзвінок. Чоловік стверджував, що бачив двох незнайомців, одного з ножицями, які виходили з будинку Місіс Лочер. «Її вбили?» – вигукнув Ральф, одночасно усвідомлюючи дві речі. Він поводиться більш правдоподібно, ніж очікував, і тільки що перейшов міст. Ральф не спалив його за собою, принаймні поки що, але він не зможе повернутися назад без цілої лавини пояснень. Лейдикер знизав плечима. Якщо й так, то зробили це не ножицями і взагалі без застосування колючо ріжечої зброї на тілі немає ніяких слідів, хоч це давало якесь полегшення. З іншого боку, те, що сталося, могло налякати до смерті, особливо літню й хвору людину, сказав Лейдикер. Принаймні пояснити буде легше, якщо ви дозволите розповісти те, що відомо мені самому, це не займе багато часу, повірте. «Звичайно, слухаю. Хочете довідатись щось цікаве?» «Першою людиною, про яку подумав я, прочитавши запис дзвінка, були ви». «Через безсоння, правильно?» – запитав Ральф. Голос його звучав твердо і впевнено. «І безсоння, і той факт, що він стверджував, начебто бачив цих двох з вікна своєї вітальні. Вікна вашої вітальні виходять на гарі Савиню, чи не так? так?» «Отож, я навіть хотів прослухати запис плівки, але потім згадав, що сьогодні ви прийдете сюди. До того ж сон знову повернувся до вас, адже так?» Не вагаючись ні секунди і не роздумуючи, Ральф підпалив міст, який щойно проминув. «Ну, я вже не сплю так, як у 16, не буду обманювати, але якщо я зателефонував учора в поліцію, то, мабуть, зробив це увісні». Приблизно так міркував і я. Крім того, якби ви помітили щось незвичайне на вулиці, чи стали б ви дзвонити анонімно? Ясна річ, піддакнув Ральф, а сам подумав. Але, припустімо, сталося не просто щось незвичайне, Джоне. Припустімо, все здавалося абсолютно неймовірним. Згоден, кивнув Лейдикар. Звичайно, з вашого вікна Гаррі Савеню, як на долоні, але те саме видно із трьох дюжин інших будинків. До того ж, якщо той приятель стверджував начебто він у будинку, зовсім не обов'язково, що так було і насправді. Звичайно. Поряд із Червоним Яблуком телефонна будка, звідки можна подзвонити. І ще одна біля винної крамнички. Ще двійко біля Строуфорд Парку, якщо вони, звісно, справні. У парку чотири телефонні автомати, і всі вони працюють, ми перевірили. Але навіщо було брехати про те, де він? Найбільш імовірна причина полягає в тому, що анонім, можливо, брехав і про все інше. Принаймні, Донна Геген сказала, що голос звучав молодо і упевнено. Сказавши це, лейдикер поморщився і ляснув себе по лобі. «Ральф, я не зовсім це хотів сказати, вибачте». «Та нічого, все нормально. Ідея, що мій голос звучить, як у старого шкарбуна на пенсії, не є для мене новою. Я справді стара перечниця. Продовжуйте». «Чергував Кріс Нелл. Пам'ятаєте, разом із ним ми заарештовували Еда Діпно? Я пам'ятаю його ім'я». «Отож, Стів Адгербек чергував тієї ночі. Він хороший хлопець». «Чоловік ув'язаній шапочці». Подумав Ральф. «Леді була мертва, але жодних слідів насильництва. Нічого не пропало. Однак у таких стареньких леді, як Мейлочер, зазвичай немає ніяких особливих цінностей. Ні відеоапаратури, ні стереосистем, нічого такого. Правда, у неї збереглося кілька ювелірних виробів. Не можна сказати, що у світі немає дорожчих або кращих коштовностей, але... Чому злодії не забрали їх? Саме так». Але більш цікаво те, що вхідні двері, той, хто телефонував у поліцію, стверджував, що бачив, які двоє вийшли з будинку, були зачинені зсередини. Не просто на замок, а ще й на засув і на ланцюжок, як і двері чорного ходу. Тож, якщо той, хто дзвонив, був у себе, а Мейлочер була вже мертва, коли пішла ця парочка, хто ж тоді зачинив двері? Можливо, це зробив кривавий цар... Подумав Ральф, і на свій жах мало не вимовив це в голос. «Не знаю, а як щодо вікон?» «Закриті, на всі шпингалети До того ж, якщо вам недостатньо подробиць у дусі Агати Крісті, Стів стверджує, що й зимові рами вставлені. Одна з сусідок повідомила, що минулого тижня місіс Лочер запрошувала якогось хлопчика вставити рами». «Я знаю», кивнув Ральф. Салівена, він розносить пошту. Тепер і я згадав, що бачив його за цим заняттям. Зовсім як у фантастичному романі, зауважив Лейдекер, але Ральф подумав, що Лейдикер не роздумуючи обміняв би справу Сьюзен Дей на справу мейлочер. Результати медичної експертизи надійшли саме в той момент, коли я вже йшов до вас у будинок окружного суду. Я встиг переглянути їх тромбоз, інфаркт міокарда. Наразі ми вважаємо нічний дзвінок жартом, у будь-якому місті подібне буває частенько, а смерть Леді сталася від серцевого приступу, ускладненого емфіземою. Інакше кажучи, простий збіг. Такий висновок урятував Беральфа від безлічі турбот, але в його голосі звучала недовіра. «Так, мені це теж не дуже подобається. Як і Стіву, саме тому й опечатали будинок. Судові експерти перевернуть там усе до гори дно, можливо, уже завтра вранці. А поки що останки місіс Лочер відправляться в Огасту для більш докладної експертизи. Хто знає, що вона покаже? Іноді їм справді вдається влаштувати ціле шоу. Ви здивувалися б їхньому вмінню». «Не сумніваюся», – відповів Ральф. Лейдикер кинув зубочистку в попільницю, насупився, потім обличчя його знову просвітліло. «О, у мене виникла ідея. Я попрошу кого-небудь із помічників зробити дубль запису дзвінка і прокручу його вам. Можливо, ви впізнаєте голос? Хто зна, траплялися і більш неймовірні речі». «Неперечу», – відповів Ральф, вимушено посміхаючись. «Цю справу веде Атербек. Ходімо, я проводжу вас». У коридорі Лейдикер ще раз пильно подивився на Ральфа. Цього разу старий відчув себе непевно, не розуміючи значення погляду. Аур він знову не бачив. Ральф спробував посміхнутися. «У мене виріс другий ніс? О, ні, я просто здивований, як на людину, яка вчора пережила те, що випало на вашу долю, ви маєте чудовий вигляд, особливо в порівнянні з тим, яким ви були минулого літа». «Якщо подібне зробив з вами стільниковий мед, я обов'язково куплю цілу пасіку!» Ральф розсміявся так, начебто почув найкумедніший жарт у своєму житті. Два Перша сорок дві Перед світ вівторка Ральф, сидячи в кріслі, спостерігає, як навколо ліхтаря кружляє осінній дощ. Перед будинком Мейлочер понуро обвисала стрічка поліцейського огородження. Усього близько двох годин сну, і він знову думає про те, що мертвим бути набагато краще. Жодного втомливо довгого чекання світанку в ненависному кріслі. І більше жодних днів, коли здається, що дивишся на світ крізь невидиму захисну плівку, яку вже багато років розхвалюють дантисти в рекламних роликах. У ті далекі дні телебачення тільки починало свій хід по країні. У волосі Ральфа з'являлися перші сиві відблиски, і він завжди засинав за 5 хвилин після того, як покохається з Керолайн. «А люди й далі кажуть, який чудовий в мене вигляд! Містика та й годі!» Хоча це було не так. Зважаючи на те, що він побачив останнім часом, компліменти з приводу його вигляду були аж у кінці списку всього невизначеного і дивного. Ральф знову глянув на дім майлочер, Як твердив Лейдекар, двері були зачинені зсередини. Але Ральф бачив, як два маленьких лисих лікарі виходили з дверей. Бачив, чорт, забирай. Але чи бачив? Чи бачив насправді? Подумки Ральф повернувся у вчорашній ранок. Він сидів у цьому ж кріслі з чашкою чаю на колінах і думав. Нехай же почнеться вистава. А потім побачив, як виходять із дверей у ті карлики, бачив, як вони виходили з будинку Майлочер. Хоча, можливо, він і помилявся, тому що дивився не на будинок, він дивився у бік червоного яблука. Уловивши бічним зором неясний рух, Ральф подумав, чи це не Розалі, і повернув голову, щоб перевірити. Ось тоді він і побачив лисих карликів на веранді будинку Майлочер. Тепер Ральф уже не був цілком певен у тому, що бачив, як відчинялися вхідні двері. Швидше за все, він вигадав це. А чому би ні? Вони ж не йшли по доріжці до будинку місіс Лочер. Ти не знаєш цього, Ральфа. Але він знав. О третій ранку Гаррі Савеню була настільки ж пустельна і тиха, як і місячні гори. Найменший рух одразу привертав увагу. «Чи вийшли лікар номер один і лікар номер два із дверей?» Що довше Ральф міркував про це, то більше сумнівався. «Тоді що ж сталося, Ральфе? Може, вони з'явилися з тієї невидимої захисної плівки? Або як щодо такого? Можливо, вони пройшли крізь двері як примари у фільмах про космічних прибульців?» «Божевілля, але швидше за все, саме так воно й було!» «Що? Вони пройшли крізь ці чортові двері?» «О, Ральфе, тобі необхідна допомога! Тобі слід поговорити з ким-небудь про те, що відбувається з тобою!» «Так, в одному він був упевнений. Йому просто необхідно поговорити з ким-небудь до того, як це приведе його розум до божевілля. Але з ким?» Найкраще було б з Керолайн, однак вона мертва. Лейдекер, але ж Ральф уже збрехав йому про дзвінок у поліцію. Чому? Тому що правда звучала б як марення божевільного, начебто він заразився параноєю еда дітно, так люди підхоплюють застуду. Хіба це не найбільш ймовірне пояснення ситуації, якщо дивитися на речі Тверезо. «Але ж це не так!» – прошепотів він. «Вони ж існують насправді, як і аури!» «Тернистий і довгий шлях ведем, любий! І стеж за золотаво-зеленими слідами чоловіків у білому, поки ти в дорозі!» «Розповісти кому-небудь, викласти все!» так. І він зобов'язаний зробити це до того, як Джон Лейдекер прослухає плівку із записом телефонної розмови і вимагатиме пояснень. Насамперед, бажаючи знати, чому Ральф збрехав і що насправді йому відомо про смерть Мейлочер. Розповісти кому-небудь, викласти все. Але Керолайн мертва, Лейдекер ще недостатньо близький йому. Елен у Центрі допомоги жінкам, а за Чес могла проговоритися своїм подружкам. Хто ж залишається? Відповідь стала очевидною, як тільки Ральф розклав усе по поличках. Однак він і надалі відчував внутрішній опір при думці, що має розповісти МакГоверну про те, що відбувається з ним останнім часом. Він пригадав той день, коли застав Біла на лавці в парку, і той оплакував старого друга і ментора Боба Полгерста. Ральф намагався розповісти Білові про ауру, але той, здавалося, не чув його. МакГоверн був занадто зайнятий, граючи свою звичайну сценку з приводу того, як погано бути старим. Ральф подумав про іронічно бідняту брову, про незмінний цинізм, про неодмінне, сумовито витягнуте обличчя, про натяки, які частенько змушували Ральфа посміхатися, але викликали й комплекс неповноцінності. А ще ставлення МакГоверна до Луїзи – поблажливо безсердечне. Одначе все було трохи інакше, і Ральф знав це. МакГоверн був здатний на добрий учинок і, що мабуть більше важливо у цьому випадку, на розуміння. Вони знали одне одного років двадцять, а десять прожили в одному домі. МакГоверн був одним із тих, хто виносив труну Керолайн. І якщо Ральф не міг поговорити про все з Білом, то з ким же йому тоді говорити? Відповіді, здавалося, не було. Відповідь є завжди. Все буде Україна, сонечко. А ті, хто ще не сонечко, може просто підписатись.